פרק י"ג: ויבעץ דוד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד, ויאמר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב, ומן אדוני אלוהינו, נפרצה נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל, ועממהם הכהנים והלוויים בערי מגרשיהם, ויקבצו אלינו. ונשבה את ארון אלוהינו אלינו, כי לא דרשנוהו בימי שאול. ויאמרו כל הקהל לעשות כן, כי ישר הדבר בעיני כל העם. ויקהל דוד את כל ישראל מן שחור מצרים ועד לבוא חמת, להביא את ארון האלוהים מקריית יערים. ויעל דוד וכל ישראל בעלתה אל קרית יערים אשר ליהודה להעלות משם את ארון האלוהים אדוני יושב הקרובים אשר נקרא שם וירכיבו את ארון האלוהים על עגלה חדשה מבית אבינדב ועוזה ואחיו נוהגים בעגלה ודוד וכל ישראל משחקים לפני האלוהים בכל עוז, ובשירים, ובכינורות, ובנבלים, ובתופים, ובמצלתיים, ובחצוצרות. ויבואו עד גורן כדון, וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון, כי שם מתו הבקר. ויחר אף אדוני בעוזה, ויכהו על אשר שלח ידו על הארון, ויעמוד שם לפני האלוהים. וייחר לדוד כי פרץ אדוני פרץ בעוזה ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. ויירא דוד את האלוהים ביום ההוא לאמור, היך אביא אליי את ארון האלוהים? ולא הסיר דוד את הארון אליו אל עיר דוד וייתהו אל בית עובד אדום הגיתי ויישב ארון האלוהים עם בית עובד אדום בביתו שלושה חודשים ויברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו